El-Rahman El-Rahim. Alhamdulillah, us-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahun falenderojmë më së vetmi për tinë ndihmë dhe falje kërkojmë dhe vazhdojmë të sonte me lenë Allah të mëdhruar me legjëratat e përjavshme ku jemi duke trajtuar një cikël të rëndësishëm të legjërateve që ka të bëjë me formimin dhe përmirësimin tonë. Fjala është për edukatën dhe mirësielljen tonë dhe Kemi përkëfizuar këtë edukatë në rafshin njërzor, duke mos haruar asë njërë se edukata primarë për ne vërsh të janë në raport me Zotin Gjellewala. Mirë pa, pa dushim se edhe raportet tona me të tjeret, edukata jonë me kriesit Allah Gjellewala, që në rrëthojnë dhe jetëm zbashku me ta, është një reflektim i kuptimit të drejt edhe të raportet tona me Allah Njelle Gjellewala. Dhe kem përmendur në takimin e kaluar edukatën bashkëtorore, duke përmendur atje katër shtyllat kryesore dhe themelorë mbi të cilat ndërtohet jeta bashkëtorore. Dhe kem përmend se një ndërtim i shëndosh i fuqishëm varet shumë nga qëndrueshmëria e themeleve të tij. Andaj jeta bashkëtorore do të krijojë një ndërtesë që ndërton nitë në kësaj bote duhet të qëndrojnë në shtyllat të qëndrojshme dhe stabile. Pas kësaj, dhe të të ka dhe shumë tema që mund të trajtojnë në kuadrë të kësaj edukate. Mirë pa të nërrola zërë dhe motra më ndoj se, ndështë të sëd dhe qanëresht, gjithë mund ka qenë kështu, po pasës e shënë këtë ko, ne kemi nevoj shumë të e për, për aspekti praktike. Ne bëna mëngojnë shemë bujt praktikë, të se duhet t'indjekim, të shohem se si praktikisht funksionin këto regula. Shumë më të tëjpër se sa të fokusohemi dhe përsyndrojemi në aspektin teorik. Anda më ndoj që aja që kemë përmenu të akimin e kaluar, mjaftan si do tëtë, si një dozë e mjaftushme për të përmbushur aspektin teorik. Ndërësët, në lejën e latë më dërët munduemi që t'i prezentej disa aspekte praktike nga jetë e pejgamberit së lë lagu e sëmësi, ishte ajsi bashkë Nga se e kam përmen në disë herë dhe duhet këtë vazhdimisht të theksojmë Se ne kime nevoj që figurën e pegamberit Alehi S.A. Të marim të kompletuar, pikrisht, si kur e prezentaj Allahu Gjallahu Ala Jo në myrë selektive Jo të marim nga jetë ati dhe të marim nga suneti ti atë që kejmë më letë dhe më të përshtatëshme Por të marim në përgjithsi, pikrisht, si kur e prezentaj Allahu Gjallahu Ala Kur thot në surin e lehzabë Lajd kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana yu ne tedrguaren do thet i dreguari esh komplet ne k te dreguar ju e keni shembullin dhe modelin me te mir. Andaj ai esh model ne adhurim, ai esh model ne sabr, ai esh model ne edukat, ai esh model edhe ne familje dhe ne çdo aspekt te jetes ate ai esh model dhe ai esh shembull per neve. Andaj te nderoj asr nje nga aspektet me te theksuara dhe me te Më të shfaqura të jetës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ajo që ka të bëjë pikërisht me familjen e tij. Nuk ka njeri ndoshta në botë dhe nuk mund ta gjejsh njërin në botë, çfarë do kuf, de kur do qoft ai, që të, jet, dhe të jetë, do të thotë jeta e tij e prezantuar, veçanërisht ajo private dhe familjare, e prezantuar në detale dhe e transmetuar kaq saktësisht dhe kaq me precizitet sikur se jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj aspekti familjar I Muhammedit Alehi sa zëmë shumë e në rëndësishëm Po të mos ishte e kështu nuk do të ishte transmituar me kach për pikri Madja në transmitimin e këti aspekti jetësor të ti Janë mobilizuar njerës të shumë Do të atë edhe familja ti, edhe, edhe të afrme të ti, edhe shok të ti e të gjithë Që nën në kuptan se kanë pas një qasja shumë më të thellë Se që me ndohet një jetën e ti familiar dhe bashkërëtore Dhe gjithashtu ka ato aspekte që përbëjnë edhe intimitetin të kësaj jete, por edhe që këtu janë transmetuar, pikërisht që edhe këto aspekte janë model dhe shembull pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ngasë se, sikur që e dim, Allahu xhallahu ala thot wa ma yantiqu ani al-hawa. Nuk bëhet fjalë për një jetë eksperimentesh, nuk bëhet fjalë për një filozofi, por bëhet fjalë për shpallje që i shpallët. Prandaj Allahu xhallahu ala përmes pejgamberit alayhi sallam dam san Se si duhet të regulojmë edhe këtë aspekt të nësërim të jetës ton Në qovëse ne i qasëmi biografisë e Muhammedit Alehi statusam të nërëllë dhe në dhe dhe modra Pa dushim se aspekti familjarës i kurqë e cejka Përfacënë një pjesë të madhe të këture të smetimeve Kjo nga një anë Në anën tjetër edhe jeta bashkotore e pejga mëri të sallëm Prezentohet në format të shumëta Dhe përfacënë dhe prezentohet aspektit të lojlojshme Por onë duha, sonte, para jush të prezentoj 5 aspekte të kësa jete Që gjitha këtu janë dhe të të rëndësishme dhe interesante për neve Aspekti i parë i kësa jete të bekuar, të mrekulluar I kësa jete me shpalje në nëknacin e Allah të mënuar I jetës bashkërtore të pegamerit të asemë është aspekti i dashuristët e respektit Pa dëshimë se jeta bashkërtore të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të do të të ushqehet dhe ushqimi i saj është dashuria dhe respekti i ndërsjët me zbashardve. Në qovë se nuk ushqehet me ushqimë mjaftushum, atër kjo ndikon në dopsimin e raporteve me zbashardve. Për ndaj edhe të nërëzër, dashuria bën që njerëzit edhe të metat më sishohin, edhe probleme më leti të i kalojnë, për mungese kështë dashuria pastaj vënë pa të metat saktuara, pastaj edhe shkaktam probleme me ndoshta fjalloset të thjesht Në momentin kur nuk ushqet me dashurinë e caktuar dhe të mjaftueshme. Dhe kjo dashuri ndrojë nuk është ushqim sezonal, nuk është periodik, nuk është në fazave caktuara, që për shkakun në fillim të jetës bashkëtorë, të jetë, do thotë i ushqyer ky aspekt mjaftueshëm me dashuri e pastaj më vonë të kalon në rutinë dhe mekanik, nga se kjo pastaj osalim, dit e zbe lidhjen bashkëtorë. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu çdo ditë e ushqente jetën bashkëtorën me dashuri. Kjo është shumë interesante. Me gjithë dhe tëtë të angazhimet, preukupimet, lodhe që i kishtë e nuk e arande këtë aspekt që t'i kushton të vëmendje Nga se është ushqim i dëmëzdashm dhe i rëndësishm për raportet ndër bashkotore Gjdo ditë ka kanoj këtë aspekt të ushqihet, të ushqihet me njëra dhe format të ndryshme Ndë gjene si e filante jetër Muhammedi Sallalazum, si e filante ditë në ti Tërzmetar Ibni Abasi, radiallahu tali ta alu, cili thëtë Muhamedi sallallahu salem e falë të sabahu në gjami dhe rrëndë të në gjami me shokët e ti dhe të të të për të ju përgjithë përgjithë përgjithjeve ka dykën e probleme e kështu më ratë. E pastaj, kur lindë të dili ngritej dhe shkante të këfamilje e ti. Kësë fillan e ditën. Shkante të këfamilje e ti dhe vizitante antarë për, për antarë. Se cëlin, ju njërë përgjithshme, ose ju njërin e të të si tjetër, ja, ja. Antar të të të të të të të do that ibn abasi yusellimu aleynna do that i përshëndet me selam e selami nuk është thjesht një përshëndetje por ka një vë në atë kuptime shumë më të thella që nënkuptojnë paqen, nënkuptojnë dashurinë, respektin, mirçjen, raport të mirë akso më radh andaj me këtë selam pejgamberi saqë të përqente mes edhe të të gjithë anëtarëve të familjes veçanërisht tek aspekti bashkëtor dhe pastaj lutej për ta lutej për ta këtu në kohë ardh lutje posaçme Apo sa lutej Por lutej pejgamberi sasem për antartë e familjes Dhe pa dushim se Kur ti thua Allahu i ruajt Allahu i underoft Allahu i mbrun nga gjitho e keqe Allahu i undryqof së tyrën dunia e nahirat Sa kjo ushtë qen aspektin bashkëtur me tashuri Nga se doja ka fuqit madhe Nërë dykush kur njëtë në ti Ska bo këso lutje për bal bashkëtit Ose për bal grua së ty Nëse pejgamberi sasem Selamin ku i desim për nevojët e tyre Dhe lutin për ta e kishte pë Nuk ishte këtë i shka njerë një ofë në Ramazan Një ibn Abazat gjithë dhe ditë Pas sabaut shkën të dhe këtë kështu e fillon të ditë në ti Nësë Aisha radiallahu ta'ala anë a tha Si kurse e transmetat Bukhari unë sahion e ti Thatë se pejgamberi sallallahu a salem në fund të ditës e ti Në dhësë të transmitime ka ar mas i kjindis Dhe para se më ra këshami E ka dhe transmitime që edhe pas jaci se vëndshme Pejgamberi sallallahu a salem tashme shkën të kë familia ti Por jo, Po ta është rëndë të me ta, u afrohej atyre dhe si kurse thët Aisha radiallahu ta'ala anha, i afrohej grua së ti Dhe kjo afrim nuk nënkuptan aspektin e intimitetit të mardhënjeve, po Aisha thëtë të aspekt të përgderes e afrimit, e bisedimit, e shoqirimit Si kurse ka të smetua dhe Bukhariu në sahiju në ti në hadithin e, unë mizërrit se pejgamberi sallallahu të thëmë kër është kërë është këtë një natë të vonë ka biseduar me Aisha gjatë duke diskutuar për ditën e saj, për ndër të saj, kush ishte që ka biseduar e kështu me radh, realisht për t'i ofruar një ngrohtësi bashortore, ngasë mungesa e ditës duhet diçit të kompenzohet. Andaj këtë mbyllje në mëngjes, gjatë ditës në mbrëmje, i dërguari sallallahu alaihi ve rasul vazhdimisht të ndërmroser e ushqente ë urgjente raportin bashkëtor me dashuri, ngase kjo e mbante të gjallë këtë respekt pastaj edhe këtë jetë të mirë që e egzanton në jetën e familjes së tij. E forma e ditës së shumta që janë transmetuar, por unë përmjoftuam me këtu, prandaj thot Ibn Hajar al-Asqalani, një nga komentuesit e, e, e haditheve, thotë, "Kështu e fillon të ditën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me selam dhe dua me lutje, ndërsa e përmbylltë dhe përfundonte me Ndeja, besedat të ngrata Afërsi dhe diskutime Familiare që, pa dyshim Ishim të lejlojshme të shumëta Në nënë tjetër Për të shpejt këtë dashurit për e gamirë i Sausane Në këtë respekt që e kishte Ajë bënd të nga një dhe veprime Të pazakonshme ndoshta për Jetën e për detshme Në qufse ajën shërra gjelana Apo ndonjë një grua tjetër Pintën nga gota uj I dirguar i Sausane Pa vazhështë kis e mërë të atë godë dhe pinë të pikësh nga vendi ku ka piri gruaj e ti apton, për të reguar një dashurin dhe respekt që kështë të për te apton. Andaj edhe, kur vizituin nga gruaj e ti, për shambut, si kurse është rrasë një itikaf, itikafi është një, një adurim i izolimit, po të ishte kjo për shambut, janështë e itikafit, do të kuptojit disi mandryshe, por itikafi është izolim, madje, madje është edhe largim total nga jeta bash Nga se kështu të është regullaj t'i kafës i, i kërse të dini, e jënë byllja në fund të Ramazanit Me gjithatë, kur vindë një grua, se kërse ka ndohë me Safijën, radiallahu ta'ala anë ha Me vizitu pejgamberin, sallallahu sallam, nga respektet që kishtë për te Dhe dëshurija për te, ngritin nga vendit i kafët dhe për cilë dhe derit e dera kështepis Safijën, radiallahu ta'ala anë haptën Hëtë përse nërma ishtë, ka orë me vizitu dhe e mund por për treguar respekt që kishte, i dërguari sa sa 100 model se si duhet të ketë respektin ndër bashkëtorë e bën te këtë shembull pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. Veprimto se ndoshta shumica nga ne do të turpohëshim që ta bënim edhe gjysmën e kësaj në jetën tonë përditshme. Andaj ky është modeli, ky është pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem. Kështu ai kujdesej, madje sikurse transmeton Aisha radhiyallahu taala në Sahihun e Buhariut se pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem sikani të ndrovezë, që nuk është sikurse thash Nuk është e kjo fazë e jetës, nuk është e kjo në kora saktuara, gjithë mund është e kështuaj I pandryshu shumë, gjithë mund është e kështuaj, i kujdeshë shumë, gjithë mund është e kështuaj Gjithë mund është e kështuaj Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Andaj në smund e vdekës e ti, kështë e medvele dhimbje Dhe si kur që e dini në transmitimet shum, e shumë ta përmenën se madje edhe i binde të fikën nga dhimbje e madhe që Për e të të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kishte një kovë me ujë afër vetit, të shpesh e refreskuohej me atë ujë për të qendellur nga dhimbjet e mbardha. Në këtë citat paramendoni pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i sti kujdas se për tët veprime. Soqë Aisha radhiyallahu taula na thot, një erë hyra tek dhoma ku ishte pejgamberi sallallahu alajhi te dhomen e saj dhe pas mi u fut, do thot njëringa dielmoshat e, e sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe kishë ngujmi sfakun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shikoi në mishfakun e tij dhe posta e drejtoi shikimet shi i ka mishfaku Aisha e kuptoi sa i po don mishfakufton shikoi ne kët respekt ne kët përcilje të vazhdueshme ndikush afër ti mund të jetë 100 kërkesë ko valla se mora vetë çës pokal zanafta kësaj qend kuptojnë valla gjuhën nga njëre gjuhë një, një formë tjetër të komunikimit nuk ka vetëm të thon ka shumë gjë që nuk kuptojnë Por kus dën me lezu këtë nën kuptuarat i lazon dashuria dhe respekti kultivuar gjatë viteve bashkëtorë. Në shikosh se e ka pash shikimin e tij kion, i ka ndërgojë Allahut, me siguri kënoi për mesfakun. Dhe ai bëri me kokë se po shikoi Aisha mund me sfakun e pregaditit në gojën e saj, pasi mësoi kënoi për një zbutje, pregaditje dhe pasoi ja dha pejgamberit alayhis sallam dhe pasaj nga goja e saj e përdori në gojën e tij pejgamberi alayhis sallam dhe me këtë gest mburrë Aisha radhiyallahu anha deri so vdeç A i shëja radjelana thënë të vdëq i dërguari Alehi Sato Samë dhe pështyme ati e përzirë me pështyme në ti me ishtë haptën. Andaj, kështësit e këshën, të lirë, me pangar kesa, ishën të afer me zveti, me respekt dhe shuri, kultivanin jetën bashatorët që është e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edh vash shumë aspekte tjera të kësaj jete të bekuar që padyshim se janë të mbushur livat e historisë dhe librat e biografisë që flasin për Muhamedin alaihi salatu wasallam. Por dua të them të ndërorës dhe mutra se jeta bashthorë tash nuk është një rutinë, nuk bën të shkon në bazë një mekanike të caktuar, nuk është tren që vendoset në binar dhe pastaj ecës vet. Po nënkupton kujdes të posaçëm atë veçantë dhe ushtim të vazhdueshëm, sikur se njeriu Në që fërë nuk më rrushqim, e kap psikleti, e kap nervoza, e hup koncentrimin Po, më më më në këtë nuk ushqesh një këtë gjatë Atë hup koncentrimi, nuk i nga qim e ngu kërkanë mo Nuk i nga qim dhe është ta për shumë gjera Gjerat më të thjesht atë është qetësojnë, të në veritin Pse? Jo që ato e në ashtu, për uria bënd tjetë ashtu Uria i bënd të tila Andaj edhe kur raporti bashkotur është i uritur pë ë shqetçojnë, e, e ngarkojnë, nuk e bëjnë që të funksionojnë si duhet. Do të thotë kur është i ushqyer si duhet, pastaj edhe është në gjendje të funksionojë në mënyrë shumë më të mirë dhe më të më të rregullt, sikurse i thica disa nga këto aspekte ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dyta që duhet të përmendem nga jeta e pejgamberit alaihi salatu wasallam është ajo që ka të bëjë me për krahen dhe mbështetjen. Nuk ka mundësi të ndërrojë Allahs dhe, dhe, dhe, dhe, dhe motra ambieton një lidhë bashkëtore nëse dy bashkëta nuk kanë përkrahe dhe mbështetje nga njëri tjetri. Çdo kush, premë një din e kësaj bote ka probleme, ka sfida, mund të smurat, mund të ketë të lashë, burri mund të ketë burrë që mund të ketë të lashë, por edhe gruaja mund të ketë problemet e saj. Dhe nëse dy bashkëta nuk përkrahen mes vetëve, nuk mbështeten mes vetëve, atëra e humbin kuptimin e tyre bashkëtore. Dorso, dorso mënyrën më të mrekullueshme dhe Dhe, dhe shëmbëllin më të mërekulushmë të kësaj përkradin bështetin e jep Jete e pejgamberit Alehi së të dosam Ta marë me të fillimin e shpaljes Kur ju shpal, pejgamberit sallallahu aleyhi sallam Shpalje e parë, a jetë e para Nuk ishte e letë për te Ishte e fshtir Ishte e fshtir fillimisht edhe nga aspekti i Asaj që i ndodhi Për është e një kries të madhe kërse ka pa Aska ni për të bilet Mbadje dishka shumë e pazakont po injo doll. Por nga gardhesia e dytë, tash sibi tregu njerëzve me Allah, që s'ka më kuptuar njerëzit këtu. Sikurse edhe Mërimia Aleihia salam. A e nje kishte problem si më lind pa burr më Allah. Problemi këtu po. Por e dytë çka më thon njerëzve? Nga gardhesia njerëzve dhe kështe ngarkes. Andaj pejgamberi Aleihia salam ishte në ngarkes, ishte në probleme. Mbadje kishte edhe ethe nga këto ngarkes, mirpo gruaja e tij. Shikoni raportet. Çikon e lidhin e fuqishme. Gruaja e tij ishte mbështetësi kryesor ti mbështet si i tij në kët rast atëvon. Mbështetësi kryesor i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarëmani ule i ofroi mbështetjen. Qase nganjër dikush nuk është i kujdesur mbështetje. Por nganjër dikush do të jam mbështetje, por nuk din. Qase edhe kjo është e rëndësishme. Nuk ka vësht dëshira me të për krah, por duhet me di si me të për krah. Qase nganjër një fjalë ti mendon se është për krah, por për të mund të jetë zgjënjem. Gjatien një, një formë reagimi ti më ndosë mund të të mbështetje, por për të as dekurajem. Andaj nuk duhet të jet vetëm dëshira për përkrahi, e theksuar, por duhet të jetë edhe urtësia e kësaj përkrahe e shfaqur se duhet. Domthonjë çish me për përkrah. Shikoni Hadijje radhiyallahu anha kjo grua mrekullueshme. Si e përkrahu burri në saj. Dhe kjo është shembulli i të bashurturave. Praktik nuk e përkrahu Në asë një mënyrë Që ndërë do të në shkonë të mendja në eva Por e, për e përkraho në mënyrën Që e bënë një grua e menë që rëvurt E cëllë e med vërtit E njehë mirë burën e saj Andaj e përkraho duke I a përmendur Të miret e ti Dhe shikoni qëfar ka përzit Nga të miret e ti Duke I a përmendur ato të arriturat dhe sukseset në jet Se ti Je aj që i këndihmu njerëzë vë bashdimisht e ti gjithmon ju ke gjin të varëfërve e ti gjithmon ke qene këtë situatë e gjithmon ke qene këtë të të të një përkrahje dhe në fund e vullose këtë prezentim të kësaj përkrahje edu ke i thënë Wallahi la ju këzikë Allahu e beden betom në laun e madhë se ty Allahu kur nuk përshnan së është e mundshme ti kësi njëri mirë kur Allahu gjallëverat ty nuk të përshnan asë nuk të në nënqmona aftë Së shigjë për krahy e madhe e hadithit radiallahu taala anha për pejgamberin alayhi sallam. Gjithashtu ndër vazdor edhe për krahyën që zgjoj pastaj praktikis pastaj. Me një aspekt pothuajse ajo i tha, "Ç'është ajo që kam mundësi unë, gase nuk di me ta zbërthyr rastin që ka do, nuk di këtë me zbërthyr." Unë e di se Allahu nuk po shton, u thjeti shumë mirë kush je ti. Dhe ja përmendi një biografi shkurtimisht të asaj që është ajo pejgamberin sallam. Mirë po për t'ia zbërthyr rastin. Shikoi ne kat mequri, shikoi ne kat ursi dhe kat paturi i tha e ja të shkojmë tek ninjiri, çi dinktë puna i mira, dërgejte, i, i e mirë afër. Pastaj dërgoi te oraqat ibn Nawfal, djali i Ojes e Hadith radhiyallahu anhu, ai ninjiri është që çdo ditë rënte mbi librin mbi Tora dhe Injil, lexon të librat e vjetra dhe i jifte mirë këtë rregullën hinore. Din të mirë skaën pe gamberlou kush ka, ku ka Gjibril dhe shikoi e çoj në adresën e duhur. E çoj ku duat dhe kjo është gjithashtu mërenësi, pra ndaj dhe dhe dhe mutra, me rëndësi. Prandaj të ndërlojmë dha motra për krahi dhe për shtetja, me fjalë, me vepra, por gjithashtu edhe me adresimin e problemit ku duhet. Ngjërer për shembull, ngjërer për shembull kanë problem dy bashkë. Ne këtë kemi mësecë që drejt të arshmo ku fjalën problemet. Ka një shtytje, ka një problem. Dhe më njerëndoshta bëhet adresimi jo ioj duhur i kërkimit të shërimit. Shkate filoni, mos shkate filoni. Më 시kuar se kush është më iaft, jo të 시kuar kush na hap përgjithë duhur neve, ne të kuptojmë që ne vëmë në përshtatot, por kush din më mirë me zgjidh problemin? Kush din më mirë me dhënë për krahen? Kush i njeh këto punë mësira këtu më radh? Dhe vazhdoi për kraha dhe në mbështetje e Hadijes radhiyallahu taala në të ndero vëzërr dhe motrë ndaj pejgamberit, vazhdimisht soni të gjallë. Dhe kur flasim për për krahen e Hadijes ndaj pejgamberit ali sahab, duhet fillimisht që Faktë sillem në kokat tona biografinë e Hadijes, kusha kjo grua auto. Që të kuptosh se për krahen nga kjo nuk ka bashëtië. Mbështetja nuk ka bashëtië. Ajo ishte një grua e pastër, ishte me autoritet, ishte mendikim në Mekë. Ishte një grua që jeton të jetë e mirë, luksoze, jo çdo jetë. Dhe tashmë po vjen burri i saj me një problem shtëpi. Është misioni i tij, është jeta e tij. Gruaj e ti, kaj që ka pat, të gjitha që ka i pat, autoritet në saj, pasurinë në saj, madijet në saj, shëndet në saj, komoditet në saj, rahatinë në saj, të gjitha këto, i vëri në shërbim të mbështiris e burit e saj. Pra ndaj, kërë ndodhë i bojkot i famkeq i korejshvë ndaj Mohamedit Sarasan <coughs> në meke, e dini se, Nga format e presunit dhe dhunës Që u, u shtruan daj pejgamberit Sa së nëmë ashtë edhe bojkoti Do të atë bojkot që nëmkuptan të shkëputinit E të gjitha lidhjeve me Muhammedin Alehi Salusan dhe me shokër të ti As nuk u shqitnin, as nuk u blenin As nuk martoheshin, as nuk i martonin As asgjë, këshkputinit do t'ala Dhe pa dushim se këj bojkot ishtë i fështir Sa që Thuhet nga dy sa pejgamberëve se ku të gjatë kanë gran gjethe. Me kia, s'kam pasur shumtë. Gjetë kanë gran sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku ishte Hadijja kësprov? Ku ishte ajo? Ishte me luks nëse edhe komoditetin e saj? Jo, ishte përkrah burrës së saj. Ishte afër ti, nuk qëndoi asnjëherë me të qëndronte, e përkrahte dhe asnjëherë nuk dërgonte asnjë sinase uloda vallahu. Unë e kuptoj në nivel 20 për sipër 10 vjet si kushtime. 13 vitë aja qëndran të zbashkome Muhammedin Salasarëm Qëka ju shqen të këto? Aja që ta është fëllimisht Dashuria dhe respekti Dhe ga dëshmëria për të sakrifiku Bëndë të që këmë bështet në bete gjithë mën aktive Dhe gjithë mën e qëndrushme Andaj dhe dini Pasa përfundej kjo bojkot Pas pak muajve E ndikuar nga bojkoti E ndikuar nga, nga, nga dopsia dhe liksia Dhe likshtimi shndesur duatë thëm Që e përre Vdejsh Khadija radiallahu ta'ala në ato Kasaj nuk e kështë e mosh në ashtë të shtyër që të vdes Realisht aja do të thot Nuk ka qenë shumë shumë e shtyër në mosh Por me gjithat Si në basë shumë të tërzmëtutit të, të historis Thuët se Bojkote e ka lodh Khadija radiallahu ta'ala në Dhe si pasaj e kësaj Ka vdej kur Allah që ufët i kënoqin me te Mirë po të nërdozër Pegamberi s.a.s. E murë këtë përkodhe kët Por në mësoj që në gjithashtu të dhe ne, në këtë mënyrë, të përkrojnë dhe më bështetjë njërëtjetin, veçanëresht në aspektin për që po flasën për te, në aspektin bashkërëtor dhe në aspektin e jetës, do të bashkërëtorin një jetë në kësaj bote. Gjithashtu edhe uh, këtu mund përfrit të përkrojnë dhe më bështetja i në këraimi i vazhdushëm, i në këraimi i vazhdushëm. Gratë e sahabë Tësat këshin kuptuar drejt jetën bashkëtore Inkurajnë në bura të tyre që vazhdimisht Të kujdesin për halal Të kujdesin për fitimin si duhet faqe ban Mos bënë mashtrime Mos bënë lajka Mos bënë dredhi Edhe pse kjo mund të siel nërsa për fitime më të mëdha Andaj si kurse kao në shumë të smetime Nga shumë nga ashab të pegamerit Sallallahu sallam Se kur dilin nga shtëpit e tyre Gratë u thënin Kujdesni qëfar pësën një shtë Me çfarë po ne mbushni barr çet neve të fëmijëve tonë? Nga se e durojm urinë dhe e durojm varfrin, por nuk e durojm zorrën e xhehenimit. Sa u shpërkohje kjo për një burr kur del me kërkup pasuri? Se nuk ka kërkësa gona familjas. Ata janë të kujdesshëm, e kuptojnë sikur se do ta përmarrin më vonë edhe gjendje ekonomike. E inkurren vargëmisht për halal, do shta të pak të ensot inkurajimet. Nuk kanë të shpërsta inkurajimet për çelimit të mirësat. Nuk janë të shpërta inkurime që të bëj ti as hyj Nixon. Nuk janë të shpërta inkurime moral Mirë po, m jafton, m jafton për çnimoralshëm. Mir po, mjafton mjafton të përkroi dhe mbështija bashkëtorë për vjetat të tëlla që ju të bëtet stabile të bëti i çanëush. Prandaj gruaja ta kshillon burrin vetë, ti kujdes, po dal, po përzihesh, jo un kuptim të xhelozisë depresores, po kuptim të kshillës së sinqert. Po dal në mjeset në mjetë të në ndërsh me kujdes, ruaju. Edhe gjithashtu nga pasuria të ofrohet gjithçka, por edhe burri të kujdesë da da ta përkroq gruan e tij që duke e këshilluar se loshto vjen dikush për të takuar me dikën, ndër dal me dikën, kujdes se çfarë po merr dhe çfarë po jep. Andaj për krahas dhe mbështetja të ndërzë ndërbashutore është një aspekt i rëndësishëm dhe i theksuar thash në 10 raste dhe në shumë në shumë Transmitime nga jetë e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam Gjithashtu të prevesoj që mund të përmanim nga këto aspekte që thash është mirë kuptimi mes bashardve Mirë kuptimi Na e dim se dy bashardë vinë nga dy botra Ndërështë nga njerë të ndërëshme Dikush kokso kuptime dikush kuas kuptime dikush vjen nga kjo familje dikush nga ajo familje do nuk nuk kanë të përputhur në çdo gjithë aspektet andaj kërkohet një mirëkuptim i vazhdueshëm për të vazhduar jetën si duhet mirëkuptimin na e ka msujë i dërguari Salasin në forma të ndërmjetë të në, të ndërlozar. Në, edhe gja ona e tij ka mirëkuptuar, por edhe i ka adeku gjithashtu familje e tij, gratë e tij që të jeta kujdesme nën nën kat aspekt. Mund të përmendë sa por ilustrojmë me ato shembërat, ku don mirëkuptim më të madh se mirëkuptimi mir i Hadithit radhiyallahu taala anhu. Si e mirëkuptoi pejgamberi sa selam? E mirëkuptoi se është një mision i vështirë, kërkon kërkon sakrificë, kërkon sabr, kërkon durim dhe e mirëkuptoi të asnjëherë nuk nuk u neverë dhe nuk u bezdis nga prova dhe problemet që vinin si pasojë misionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Djihadet pejgamberi alayhis salam mir kupton të xhelozin e gruas, mir kupton situatën kur ajo e kalonte, mir kupton ndaj të, të mbushën e saj, familjen e saj. Gjithë këto mir kuptonte. Nga sa te Drozar, ne çojse nuk mir kuptohemi letësh të ndezet flaka mospajtimit. Gruaja ta mir kupton burrin në vet momentin kur nose ka kriza aktuara, vjen i lodhur nga puna, sikurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dat u kthye jo vonë në shtëpi. Dëmë marr ushqime dhe fuqia e pejgamberit ku ishte. Fuqia ti ku e mërta i fuqin? Jo në gjumë, asë në shqim, por e mërta një i badet. Kur lodhë nga dunjaja, fuqezoj me adhurim. Dhe i badet e fuqezojnë të pejgamberin sallallahu a sallam. A da ju këthy vonë natën, dhe thotë të kështëpia ti. Aisha radiallahu ta'ala anha e kështë hisa atë dit. Dhe në gjithashtu, Aisha radiallahu ta'ala anha, në gjithashtu, e kështë e malë, se kështë e patë të ditën. I tërguari s Am lejan që son të dvetmujem me Zotin tim, në të kuptim, e di që ti ki nevoj për mu, dhe e di që ti më kepri që sa so ko, po am më mirë kuptan se unë kam nevoj për ibadat, subhanallah, am mirë kuptan se unë kam nevoj mirallon sejtë, kam nevoj, me marë energji dhe fuqi, dhe qëfar tha isha, as patë e kur mu fala, apo gjithë ditën sekon, as ke palë, po, balë ku mu falë, tash, ja nuk thash, e mirë kuptaj, e mirë kuptaj se e dinë të se kjo shushimi ti, Dhe qëfarë tha është, a shikojnë këtë mirë kuptim që Medvër është qëllës i shumë, i shumë probleme njëtën tonë bashatora. I tha ojë dërguar e Allahotë, të edinë se sa so më gëzën mua të jemë me ty, për mua më gëzën më shumë a e që të gëzën ty, e kuptuva. Dhe absolutisht, u skejun një qëshë, radjë Allahot e Alana, dhe fillojta për cilë të adhurimi dhe ibadit në pegamerit, sallallahu al-salamu. Grote pejgamberë me mirkuptuan në ndërgjend ekonomike, nuk i than te pejgamber, lut Allah, ti më dashurit me Allahu dukat zbrat. Sa po i ekum no, me, me mirkuptuan. Se këtë, kështu e kishte përzid jetën pejgamberisë, sa më kishte përzidni jetë të jetë mesatorë, një jetë dorasht që ju shpesh edhe në gupi me me, me me bukë dhe me ujë, pa po çfarë arsye. Jo pse nuk pat mundësitë të ndryshe, pat mundësitë të sinbrat, të tipastor, dashë ju ofruan nga Allahu jale wala. Mi po dishet që me dëvërte tjetë një shemblë për të gjithë, po tishtë e pejgameris o sërëmi pasur, ku të dë dëtë gjinin në gushlim të varfërit? Po tishtë e pejgameris o sëmë gjithë më një shëndosh, ku të dë dëtë gjinin në gushlim të smurit? Po tishtë e pejgameris o sëmë gjithë më në mirëqenje, ku të dë dëtë gjinin në gushlim të spërëuarit? Ku? Andeja lau gjëndë e ora e goditim e gjitha këto, nëse ishte më nd ka dikush jeta aty është me njerz me probleme. Është vërtet për familjen, po e mirë kuptojmë. Misioni i tij është etikë, duhet të më kuptoj. puna e tij është tek ti dhe këtu më rrot. Por edhe gruaja ka situata ndoshta kur kalon në gjendje ndoshta vështira ndoshta psiqike, edhe të caktuar ato dëshme të tilla ndoshta ngarkojnë situatën. Burri duhet të më kuptuohem. Prandaj për shembull, sikurse edhe është vërtetuar shkëstëresht se gruaja gjatë ciklit ose leonis është në gjendje tjetër. Doshtona gjendje mund të jetë më ekskluzive, më agresive, më shpejtë do të fjoht, bure mirë kupton, për shkak të gjendjes e nuk ka ca fytytë për çdo të vogël të madhe. E mirë kupton, gjendja sa që po kalon është e tillë. Smundja, sprova e caktuar, probleme familje nga ana e babas, prindve këtë merat. E gjithë këtë merat janë të shumtë ato aspekte që kërkoj mirëkuptim. Kërkoj mirëkuptim të dërsialt. Situata e caktuar kur un kam nevojë për mirëkuptim, po situata këtu kur edhe Po ala të dikonoj për mirëkuptim, e kështu mëra gjithë mund në, kët, në këtë mënyri Shëkoni këtë situatë të nërosin, nuk është let me e kuptu Nuk është let me e përjetu, o është let me e ndëgju Po ndëgjene këtë mirëkuptim të ajshës radiallahu ta'ala anë për pegamberin sallallahu a sallam Një dit ishte duke ndajur pegamberin së me ajshëm radiallahu ta'ala anë Dhe trokiti dira dhe kërkaj një grua leje Dhe të tënë kuptim Salamu alaikum amun ti Dhe pejga mërës nëfë tha Hale të bintë të khuvelit Hale Bija e khuvelil Motër e khadijit Zoni isa ishe zoni motër zë vetë Subhanallah Pasë e ndëgjizorin U përmalua për grune parë Për khadijin Që i kështë e vdek Disë soviet më herët Dhe Filajnë nga gëzimi Pejga mërës nëmë të ngritë në këmbë Subhanallah Ather a shë allatë të të gj në thashoj dërguar në lart. A kaq gëzim madh për një plak që e ka hëngrë dheu motja? Do dhe të thotë jalozia është normale. Në dhe pega më son Emir kuptoi këtë situatë. Emir kuptoi nuk reagoj më don ti po thosh për një grua plak, po absolutisht. Ndërsa e dini se çfarë pozite kishte Hadijja tek pejgamberi sajon. Kishte pozitë më të madhe sigurisht se kam për mandat, do çka që është vërtet para mendohet që një grua ose një burr të ken asyr respekt dhe dashuri sikur sikisht e Muhamedi sallallahu alaihi ve sallam e Hadijja radhiyallahu ta'ala anha. Pëtër. Dhe tha Aisha o i dërguar i Allahut, ajo plaku shku e ka hëngr dheu. Ta ka zënsua Allahu një më të mirë aftën. Kishte vëzhllim vetveten. E këtu pengoamse pa dyshuam pse. Bëhet çfarë për një të vërtetë që nuk mund të hesht. Dhe tha, "Jo, valla nuk mos nuk më ka zënsua aftën. Nga sa ajo m'ka besu kur ti më ka mohuar. Shikoj dhe ajo ja më ka vërtetuar kur ti më ke përgnieshtuar dhe më kanë dhëmu dhe më ka përkrahë më tërë pasurinë e saj. Është çfarë tha, dhe ajo ja më ofroi fëmijë që tirat nuk më ofruan ata. Andaj subhanallahu, no, do të ishte pikëmosam në gjendje të një emocioni dhe ajo e mirë kuptoi. Nuk kem vazhdoj debatën, nuk tha diçka tjetër pasoj, dhe i tha o durguri Allahut, të betojm në Allahun që kur pasot ditën s'kam më për mend këtë gjë ashtu. E kuptoi që e ka opoziten e don mirkuptoje dhe e heshti kët pozit Aisha radhiyallahu ta'ala. Por gjithashtu në anë tjetër, një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte me gruan ti, e tij, do të thonë srpine vet, "Aisha ishte e rre." Normal, dhe në dispozitë që ndoshta nuk ishte e kujdesme sa duhet përballë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ajo duhet me ditë nuk e trajtonte ndisocitata si pejgamber. Dose problemi është ashtu mbi pokur atë traton të si burr që i jep të pak hapësir pas mader me reagum ndryshe, se më qenë si pejgamber nuk bën mos i dashtop. Po ai pejgamber është po, por për moshë e burr. Prandaj nuk munden të gjithë më usit me dikaj njerëz si të tjerët. Dikush për dikën është kësot, apo për dikën është ndryshe. Andaj Aisha pok e ngri dhe zorën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ngrizën. Dhe në atë moment duke ngrizën Aisha ndaj pejgamberit alaihi wasallam jo skaçi primërim ndonjë kush apo she, kanë duat rasti ca këtu moment, kanë duat. Si Seras, skaçi këtu dukurie përdetsme me partitionin e mjetrit. Ka qenë rasti ca këtu, kanë duat. Dhe në atë moment ka ibu Bekrit. Kur e kanë niu ibu Bekrit fikën e vet, qysh ajo po flet me pejgamberin e sasallam, ibu Bekrit i thënë çfarë dashuni ka pasur Muhamedit sasallam. Dhe ajo është vërsul vajzës e tij, don, ti po çon zombi pejgamberin? Dhe pejgambersi ka intervenuar ndonjë mos angocë ka doli Ubekri nga shtëpia dhe Pejgamberi i ka thonë, "A e paqë ju të mbrojtja?" Na kuptojmë tash apshat që çaosa, u në të, të mbrojtja, nuk klesh më të rri baba për këtë punë afta. Do thotë, intervenova dhe fillojnë pastaj të qeshin, saqë so të qeshot e tyre mes veti undin jashtë shtëpisë subhanallahu ta. Mes pejgamberit azon dhe Aishat radhiyallahu taala anha. Dhe erdhi Ubekri dhe tha, "A ka mundsi me më bë pjesë të argëtimit të juaj, sikurse më bëhet pjesë të luftës së juaj?" Por kanë luftën e kanë pjesë. E tashmë si po kesh i bën edhe mu pjesë tek si hartimi. Kështu jetonin. Andaj mirë kuptuarshën, Pejgamberi kuptonte ishte e rre. Dashta, kishte të sot të caktuar kur gjeologjia mund ta bënte të gritë zërin të vepral. E mirë kuptonte, madje në bruntë. Madje nuk thonte, për shembull, Allah thot në Kur'an, la tarfa waswatakun fawqa sawt an-nabi. Mosan gritni zërin mbi zërin e pejgamberit. Entahbata a'malukum. A dinë se me ngrit zërin mbi zërin e pejgamberit, këtë punë të fshin Allahu xha la wala. Reshtaq për ta, nuk bën me bërtit kur asaj me mes të njerëza, nuk bërtit. E do të i tha pejgamberit, "Ah, oh, eh, tash çikoj këtë." Ti e do al pidini atë. Ti kjo, më ti, apo ona të kuptoj, apo emir kuptante, kjo s'ka bëj me kët. Kjo s'ka bëj me te, të, kjo, detë situata kjo, detë rthanosh kjo. Andaj shikoni kët mirkuptim që kishte pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për gjani që kanë të partë gruaja e, gruaj e tij. Ishte i tillë. Dhe kështu i mësën për të për mirëkuptima përta Andaj edhe nga një kur kërkanin Që të ashtëton të furnizimin Për nështëton të, të, të angrit pak nivelin Standard në jetis pak ma shumë pak ma nalt I mirëkupton të sësën, për këtë kërkes E dintë të se nërmalë e kjo punë Mirë po Allahu gjellë u ala u hazbit një jetë Ku u thase Nëse do një dunje Allahu jepë sa do një atëm Për çdo doni sa opinë a herit kë është më e mirë për ju votën. Andaj ato ekzistojnë gjenera specifike. Sa bëri juaj do të paguhet me shproblem na herit. Zgjidhni çfarë dëni, nuk ka problem. Por nuk tha se po nuk thasë po lakmuni dunjan e ju po lëpni. E mirë kuptonte nga se gruaja ka nevojë, ka kërkesa. Do të thotë më shumë se sa burri. Burrit nuk i bën dashëm për shtypë gjëra caktuar të caktuara tek së bota, po gruaja e të tillë ka nevojë për zbukurem, ka nevojë për gjëra të caktuara që dashur burri, fshirë ka më e kuptuar. Mirë, po nuk duhet burrit të shikojnë ga kënditi, por duhet sikuar nga natësuria e gruas. Gjithashtu edhe kundra duhet menduar, nga se mbi këtë bazë ndërtohet mirëkuptimi ndër sjell. A dhe kështu e thonte të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thash, në njëri e kti mirëkuptimi dhe kë e bën të që të ken jetë më të lumtur. Gjithashtu të, nuk ishte kë vetëm një jetë e tyre. Po shikonë vajzën e Bubakerit, Tjetran, esmat radhiyallahu ta'ala anha. Ishte martuar me Zubirin. Siprim ia mamështe domethënë njeri me me me me, me fam Në mes të sahabëve apo tani, ishte njëri me të vërtetë me epitet të qartë, nuk është njëri thjesht. Ishte i përqësuar me xhennat edhe në dhunja. Ai kishte të afërt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gruaja që ishte kush? Esmoja bija pejgamberit, bija e Abu Bekrit. E bija e Abu Bekrit nuk është rrit në fukarllëk. Abu Bekri dinë ka pas pasuni, dhe ka pas si e të komoda. Dhe qevon është rrit në shtëpi ku kanë pas shtetur e ku kanë pas kulturë. A kuajë nuk ka passe lotë të mëdha me punë. Ku shkoj tek Zuberi, Zuberi ishte i varfër. Zuberi nuk i kishte argata, as kishte punëtorë. Këq punë të kemi buvat. I ndonte me gruan e tij atë. A tha gruaja t iu në mësu te bobeam, mas më thua se në lug. A tha kështu, "Jo, ja, e mirë kuptoj gjatë në burr të vet. Çan Zoti hajrafton." E mirë kuptoj saqë subhanallahu. Tha vet Esmaia radiallahu taala, tha do të të kisha punë rënda, madje detyruesha, kus këshkush qase zubinishin zën punë tira për familen ndërsa on thot kujdesha për kalin e tij dhe ky kal e ka pranë ka deser se do ta shpirti fëtya ka pruri fëtir ka qenë me ushqje me, me me dhon ujë me dhli dhe me zgjidhe me ka qenë vërtet kras punë tira mir po asni hera nuk kanë të jua zuri ankesa se mir kuptonte kjo gjendje e ati më rëndësi se kam një burr devotshëm e kam një burr mir e kam një burr që po ma leçon rrugën për jetë kjo më rëndësi punë tira më kuptojmë çon zoti sot Hamla nuk qenë bëna sabur Kalëm jetë, por duhet mirë kuptim Pa mirë kuptim nuk ka jetë bëshëtore Andaj thash kjo është një aspekt I rëndësishemi i jetës e pejgamerit Sallallahu aleyhi ho sallam Aspekt tjetës që mund të përmendim Thash ka aspekt të shumë ta Që e, mund të përmendim Por i radhës është Aspekti i mirënjohes dhe kërreksis Pegameri sallallahu aleyhi ho sallallahu aleyhi ho sallallahu aleyhi ho sallallahu aleyhi ho sallallahu aleyhi ho sall Kërra që në mëse gjitha këto, në mësatë dhe se duhet të jemi mirë njëhasë, mas të harojmë ba mirësine asë kujtë, kërë që në ka bëmë bon mirë, sada pak, nuk bëmë të harojmë këtë mirësikur, të të munduemi në mënduja të ndryshme të jemi mirë njëhasë, të jakëthejmë mirësinë. Shëkane si ka thonë për ega mëveri, sallallahu sallam, me nësana alakum ma arrufen fa kafi u, në qofë se dikush që bëmë mirë A është që ka honë Fein lem ne gjit bima nuk ka fi u huja Rasulli Allah E në që fësaj dërgollë nuk gjem me qëka me e shpërbluj Ska mune me a këthuj e dijen me e dije Ska mune me a këthuj e dijen me e dije Ska mune si, nuk kam me i këthuj ni qka Kënë atër s'pa ku thuj Gjezaka Allahu khajren Thuj Allahu shpërbluj me të mirë Na këto e Allahu shpërbluj me të mirë Na këto e Allahu shpërbluj me të mirë Na këto e Allahu shpërbluj me Mirë njohjet, fjalët e mira Levdatat e kështu marat Të gjitha këtu që Jënë të shfaqit e të njohër në kone Pegamirit sër Allahu aleyhi o sallam Shikani këtë burë të matë të nërëzër Allah kjo është e, në, Pune madhë e Për me është me jetu kështu apë të Për nime është sfit me jetu kështu Nuk bëtë fjalë të tësh Për sëri Gjitha këtu aspekte që pëj përmendit të nërëzër Nuk jenë aspe Të kohë paskashme. Ejo, unë i kam përgjithë fazat, kam përgjithë aspekte që përbëjnë për ditë shmëri në mirës, për ditë shmëri në për ditë që të ka qenë. Shkane, këtë mirë njohje. Sa i këndimuar Khadija radiallahu ta'alana? Po, kur nuk e haraj këtë gru allahu ta'al? Kur? Ato fjallë që i a ja tha ditën e parë, se sthupë allahu kur, kur se haraj përgjithë në përgjithë në përgjithë? Kur se kështë haru a për këd dashu di respekt çe kindai xhe gruaja kur nuki ufi kapse vdiç edhe pse ju hap dunjaja e pat grot pat grua tjetre pate pat dëshmor pat por sa rrai kur bën juaj merr joja mund me be kaluën si do të caktuar tjetër është normal mund të kalojm diku në teatr mund të ngrihemi mund të bëjm dituri pasuri gjithaqto mirë po dikur çe dikur kur s kemi çen çdo nuk ka bu mir këto s'vën me rrok kur, kur thot e shradi Allahu taala Sa herë Shikajnë të në vëzë dhe muëta Sa herë Një një herë e dyerë Thotë ajshë rëdi Allah ana, Sa herë Therte Dicë pejgamberis Therte në një dhij Edh Dile Dash Që duqë therte të shka Pull Sa që therte Dicë pejgamberis Thotë gjithë sësi Një hisën nga kjo e therër E dërgën të të këte afrme të khadisë rëdi Allah Në haptër Tha që një ditë i thash, ojë dërguar e latë, a gjithë kime bukshtua? A të një heret bjëre, po që janë në tonë ama. Shikat të këtë afrmit e khadijgjës. Dhe të grua se ti, që ka vdik të afrmit e largë. Ma di kanë të tërzmetime të këtë disa, shuqët e saj, s'kishtë të bënd të asë me të afrmë. Tha, a gjithë dëherë kime bukshtu ojë dërguar e latë? Tha, pegamërësëm, une e du atë që aje Aja me pa qenë gjallë, aja u kishtë shkip, po edhën këm jam shkip aftën. Subhanallah. Kja është mirë njohje. Pra ndaje dhe Aisha radiallahu ta'ale anha, është e mirë kuptante këtë mirë njohje nga pejgamberi s.a.s.a.s.a. Gjithashtut, pejgamberi s.a.s.a.s.a. të ndërhollazër, veqenit e i Khadijqës, se realisht aja ka vdekë dhe nuk ka heran të kur bëmërshinë e saj, E përmendë të vazhdimisht Dukjesi si shambull Madje Allahu Gjallahu Ala Indihmon të pejgamersëm Dhe këtë mirë njën dhe i gruës e ti Tho që Khadija Radiallahu Ta'alan është gruëja vetme Që I ka arë përshëndetja Selami drejt për edhe nga Allahu Gjallahu Ala A ishtën e ka përshëndetjë Gjibrili Ka arë Gjibrili dhe ka thonë pejgamersëm është Gjibrili afer O ju këri uki selam Po të qënë selam Nëndërsa Gjibrili ka arë me selam pe Allahut Nëtuar Khadijshë radiallahu ta'lana Në njohje Se arën të korë këtë pejgamberi Edhe ma herët e të se ka rasin Të thëtë Motërësë Khadijshë radiallana Që e ka pritë pejgamberi së së së së së së së së Dhe kër ajshë arë agaj qëfar tha A jam ka besu A jam ka bërshtut A jam kujton të kujtimet e mira pejgamberi së së së së së së Ka lële shmëri Por besë që në shumë bishë në raseve Ka shumë më te për aspektit mirë të këndshme E ka dhe së provë Bashart e mirë Që ka kuptuar drejtjet e bashatorë Si pasë asaj që në kam su pegamberi së salem I mbulojnë të metat I harrujnë gabimet Nëse i shfaqin gjithmonë mirësit I shfaqin gjithmonë dit e mirët të këndshme Në emër të kësaj mirë njohje Zë bënë me harru apëtën Nuk bënë me harru Nuk bënë nuk mënze, ka të gjithmonë ze, ka pas ditë mira, madje ato kanë qenë më shpër dhe më shumë. Mirpo, padyshim pa se ai që është mos mirnjohës ndaj njerëzve, padyshim se do jëhet mos mirnjohës ndaj Allahut te barekuhu teala. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yafruku mu'minun mu'minah. Mos ta prbus, mos ta shporfill besimtarin besimtare gruan e tij, pas pa gruaja burrin e saj, mos ta shporfill, nëse nuk i pëlqen diçka, ka shumë çka i pëlqen. Ai fokuson në aspekte ndërshme dhe bëu mirnjohës. Ajo gruçë që ndoshta sot ki vritë për të ndoshta ose gabimet e caktuara, gjish e shqetcuar, sa është lodhur për të rritur fëmijët e tu, sa është lodh për të kujdesur për ty gjatë kësaj rradh, a nuk duhet kjo mirnjohje të ngavnjem mbi të gjitha problemet që shfaqtin diplomatore? Po edhe burrëna tjetër mund të ketë me të meta, mund këtë të ketë ndoshta gënëlshim, mund të ketë gabime. Por a nuk duhet t'i mirnjohja ndaj lodhjes? daj kuy desë, daj bigturias, daj shumë gjë që i ka bërë deri më tani, ajo që fokusohemi te kush nuk ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe po të fokusoheshmë në të mirët e njerëzit. Dhe ti mbulonin të mirët atë, po vallai shumë rrodh dashfaqë probleme të ona. Problemi është se, sikurse një eksperiment që bën zakonisht ëh labitë dëshme, një letër të bardh me një pikë të zezë. Çfarë po shaq? Ket një sot pikën e zezë kur kushtot letrën e bardhën. Apo, edhe pse letra e bardhë është 90% asaj që duket afta. Në një jetë për shtorturë çka po shë, zakonisht shjeta e pika e zeza. E ai ka boksut, e ai ja ka boksut. Pa skan një letër të bardhë që ato mund kët pika zeza, pa nuk shjet dikun kurqë bardhë na na jetë e pa mëndsmërt. E pa mëndsmërt. Prandaj fokusimi pika në pikat e bardha në aspektin drejtshëm është mirënjohje nga një jetëti që duhet ta kemi. Sipas asaj që ta ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe mirnjohja gjithashtu është të ruhet në nderi, e që fatkeqësisht nuk është mirnjohje, nuk është korrektsi, nuk është nuk është falendërim i njerëzit bardhëdhjetë, në çose fatkeqësisht Allahu na ruaj. Bëhet pjesë troftive të saktaura, mashtrimeve. E kështu bëhet që njollosen dhe prishin jetën e ambasadorëve. Ku është mirnjohja? Ku është ku ku, ku, ku është kujdesi? çfarë fotë që e për një njertë është shësë pa një abstraktuar pa një pa një përjetim të shkurt të kufizuar me me 10 ose 100 pasure të tjera negative. Atë korrekësia e kërkon kras thoshë që kemi obligim ndaj Allahut leuhela, edhe ndaj njëri tjetrit të kemi obligim që korrekësia kërkon, mirënjoya kërkon që të jemi të kujdesshëm në nder në moral, të arumë njëri tjetrit, ngasë këto këto janë mësimet e Allahut, dhe këto janë mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pika e fundit që më duhet t'ju përmend, që ka të bëjë me aspektet e jetës së pejgamberit, tash janë shumëta, por disa si shembi vetëm, ka të bëjë me aspektin e dëfrimit edhe të arkëtimit. Pejgamberi është e vërtetë se çonte namaz, është e vërtetë se i përkujtonte familjar për xhehenam dhe për dënim, por nuk është i mrrulur, nuk është nuk është gjithmonë do thotë i mrzitur dhe i piklluar, nuk është kështu. Ai Nëndante nga jetë ati, nëndante edhe për dëfrimin dhe arëktimin e familjare të vetë, apëm. E që fatë kësështë edhe kjo aspekt shumë rallë është i fokusuar sa duhet, apëm, një jetën bashkëtore. Po, shumitës nga njerës sotë gjenë energji dhe disponim me shokë më knaqë, disponim me energji, me dalë, me të tjertë, mirë për kur bje fjole me familje, me dalë, me ta më uxu, me ta më nda arëktimin, Realisht, këtu mungon energia Këtu pasaj dolë një që në arsotime Dolë një qëllaj Pengesa e kështu më radhë Ndërsa, asë njën ka këtu nuk e ka kur bje fjallat për Shëqërinë, ose e kunër ta Tek grua ja, e sila në është a mund të gjenë disponim edhe për të zmukru, edhe për të dëfry, edhe për, për të arktu, por fatkja si është gjithë mund me të tjirat, por jo edhe me bashort në esaj. Nësë a Muhammedi sëllasam i kushton të vëmene këti aspekti shumë, nga se është i rëndësirë një të mëshatora, e freskan, i jepë energji, e mundësën që të vazhdenë më të të siduhet, aspekti i dëfryme dhe arktimet. Vëllahi, kër lezej n Që si është arritur pejgamberi me familjen e tij nuk pojmë të besojmë se këtë ka bëju Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Wallahi pat mos ishin transmetimet e sakta, nuk kishim besuar kurse kështu ka bëu atë. Pse s'kishim besuar? Nga se dalë lexojmë me telëtin ton, dalë lexojmë sui ton, pra është normale për një etill. Një njeri që jeton të ishkarkuar nga ngarkesat, nga fjalët e njerëzve, jeton dijetën e vet, jeton tek jeton te fa, familjen e vet, nuk i kesh këtë probleme. Në fotë që ti sonte ke mingarkuar jetën me fjalë të tjera, me ngarkesat. Shpesh duraj me cin, kështu e dim se kështu është mirë, po thonë, po bëhet. Është superot. Jeta e jetën tënde, bëhu vetja jote. Buaj ç'i jesi duhet. Jeta llesh me familjen tënde. Kjo është jeta që duhet për botë. Në qoftë se nuk i kesh këll kufit të Zotit, s'ke kalu në hyllimin e, e tij, diu komo dhe llesh. Mos u marrë për tjetër ç'o. Pe gambë s'o s'a, tani është në u tem. Dhe dhese uhtimët e tij nuk janë shëtitja. Ai nuk është don shëtitja. Uthimet e ti ishin ekspedita luftarakja Ishin në mbrytë dhe vendit Ishin, domonë, gjithmonë serioze ishin Dhe kja që përmenë është më rëndësi kjo aspekt Daljet dhe uthimet e pejgamberësëm ishin shumë serioze Dhe aj e merte me veti gruane ti, apëtan Me një rast, thot Aisha radiallahu ta'ala al-ha, apëtan Me tha pejgamberësëm, avrapujmë, të shikojmë kush është i pari, subhanallah kandal një udhëtim shumë serioz. Edhe këy për të gërd avrapojmë për sahabët. Ne kuptim tek ta na shojnë. I tha pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem ti të qedhmu. As nuk pa përpara se kompun me gruntë të mota. Subhanallahu. Fa dhe fillova të avrapu, po isha atyre, isha atyre vitale, apo isha atër në formë dhe ja kalova pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Shikoj këtë drefrë, shikoj këtë arktim me familjen e vet. Qëse kanë nevojë. Kanëve për të aspekte jetë a njëriut Më jetë tjetë engarkuar vazhdimisht Me strese, me telashe Kanëve për shkarkimet e tjila Thotë pas disë o viteve Thotë fitua pak në pesh A isha nuk ishte maje aji vitare si ma heret Kështë fituar pak në pesh Dhe thotë me, me një ras tjetër Ishum një një uthim tjetër Dhe më thotë pegamërsem A vrapoj I thashtë me ndërguar e laot Si me bu këtu I thashtë habëve ti të katë dëmu jet as e pa kuptova. Tot dhe ma kaloj pe pygamberit sallallahu alajhi wasallam. Do pas sa ma kaloj filloi me qesh, subhanallahu. Filloi me qesh, jo me buzëqesh, filloi me qesh nga kjo dhe tha, kja është paradijsja që kalu. Pas disa Allahu sovjet kanë kalu. Sa kish harru pygamberin 1 me 1 tha ai më thon. Kjo është për arqtim, kusht u bënte. Kalëronte me Aishën radhiyallahu anha dhe shtyje me kali kush po, më apo më shpejt. Madje që në orën xhami, punon xhami kanë orën një nga Etiopia. Të sën kishin me vete pa i caktuar luftarake dhe demonstrojn aftsi luftarake ish pjesa e arktimit lojesh kia ai shan dëjanta thesteri kristian kurreshtja e cish pata pubojin e cish pelvizin këtu te kevonet pun burrash në xhami për shpata por ja ke interesoi kur apo ka pejgamberi sa më tha apo ke dëshirë me këqyr tha apoja rasulullah subhanallahu ul joint i dërguar i allah tasojel tasojel ul najoin njeri më i dashur i allah nuk e pa po kët në çmim. A është ai i hipur në shtëpinë pejgamberes a.s. shikonte për te murin, çfarë bonin burrat në xhamiat. Po tar këtu kur neva, ç'aqim e pa, mos tjetër ze diçka, tj po lujne po këtin këtu, derisa i tha, "Po mjaftova," ndërsa i ulur, tha, "U mjaftova," tha, "Po jera sërë dha." Atë zbiti pejgamberes a.s. më pas. Kështu ia tonta. Kë është pjesa jeta s'ti. Prandaj Tëndrozër, kjo është ajo që realisht e bën ballans jetës. Ju jo ketë dëfrym Se kanë, se kanë pasur dëngjet hajgonë rremdal. Jo, ja, jo, ja, kanë pasur serioz dëtit dhe punë. Mirë, po pa kanë pasur, kanë ditë vallallai, edhe kur më qeshën, edhe kur më çajt, kanë ditën kur më qenë serioz, kanë se kët ballasua kam su kush. Allahu xandeuall edhe feja e tij afta. Prandaj sahabët të ndëlozor dëditës bënë hajgonë më vete, lunin më vete. E po natën e shndrap të Allahut në rrugë që çonin nga Mekka deri që kishin afta. Ata dinë me balloza para mandoi salve te pegamë salve sipon la të zë në rrugë si të aktuara për shemb sikur se ka transmetuar gjabira të tjera kur ndodhte me ngrenë ndoshta fshaqin Boston ose pjepe gjueshin me farat të pjeples apo thon ose me kat lunin talleshin aktuoshin kush burrat e mëdha jaftë po ata e dinin kundër me kund burrë kund me kol hajora e kusë rrezet nuk bënin përzimë se punva por fatkeçi kur hu ballanse ta nuk dinin as ku me kesh ashtu i ku me kundim rralshëm Ajo vetë gjithkund ka të primet të caktuar të Zotit, japme kuptu për të balancë në këtë jetatë. Prandaj ka aspekt më qeshte, buseshte, dëfreje, arktuaj, të kur i dërguar shum ç'është busheshta defreja arktoi, por asha i u thon te keni frikë gjornë në gjënëmit familjes vet, që në falnu notën e kësaj rradh gjitha këto i bënte me balancë. Prandaj edhe ky është një aspekt i rëndësishëm i jetës e, pe së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thash i cili në këtë mënyrë e prezanton modelin më të përkryer dhe më të mirë të një bashurë, të një burri, se si duhet njëri ju me e tu praktikesht me familën e ti. Dhe thash, të shumë janë ato aspekte që e përbëjnë dhe e prezentuën jetën bashurërë të pegamerit së rësarëm. Dhe ne kemi obligim, që ofshim burra apo gra, kemi për obligim që të njim me këtë jetë, dhe ta këthim në praktik, që me dhe vëllet ta kemi model, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të taksëjita të bekuar, të kënaqshme që vallahi e përjetuan xhenetin edhe në këtë botë para se të meshkuan xhenetin e vërtetë. Edhe në këtë botë u gzuuan, edhe në këtë botë ishin të lumtur, edhe në këtë botë ishin të të kënaqshëm. Edhe pse kishin sprova, kishin të lëshë, kishin probleme, kishin varfëri, por ja delën, ja delën. Sa të fatë këtështë, sa mirëqenja, sa rahatia, sa bëllëku Por fatë këtështë, jo e disponim i, i tyre dhe jo e lumëtur e tyre Për dhe e kemë përmëlikëm që të këthejmë i të shikurim se Ku ja kemi huqë dhe ku kemi dalë nga rruga ku duhet Të këthejmë i përsi për të vazhduar atje ku duhet me ndjekë si duhet Muhammedin s.a.s. Allah u gjallewar nga begator në familje tona Dhe Allah u gjallewar nga bov që të kemi jetë lumë të të këndshme dhe gjitha probleme eventual, Allah të një sukses të jadalim se duhet që timi faqe barë, të jatojmë si kurse jatej Muhammedi sëlelazum të lumëtur, gjithë në kësaj bota, por gjitha ështët edhe faqe barë ditën e gjykimit. Me ka që pojdo fund përsat, të komi në shodat dhe ishë në ashëm, dira të e rëzot i ruajt, u sëllamana Muhammed, u ala ani, u sëham, u sëllam, u sëllam, u sëllam, u sëllam, u sëllam, u sëllam, u sëllam, u